тільки бігає. Аж тепер Софія зрозуміла, кого їй нагадує Хмелевський. Карсона. Саме того казкового Карсона, що мешкає на даху. Хіба що без пропелера. Не ходить, а літає. Не диво, що в такі молоді літа написав і захищає докторську. Ой, де собі такого пропелера узяти. А таємничо урочиста процедура тривала. Виступили рецензенти. На трибуну вийшов професор кафедри Віктор Олексійович Пилипчук і почав характеризувати дисертанта як особистість, його працелюбність, енергію. Чого-чого, а цього на маленьку атомну електростанцію вистачило б, видно з першого погляду. Аналітичне мислення, невтомність у творчому науковому пошуку. Софія зашепотіла не так із цікавості, якщо продемонструвати свою певну обізнаність, і знову дала маху. Вероніко Станіславівно – це науковий керівник? Ні, Софія Андрійовна. Наукові керівники для кандидатів наук, для майбутніх докторів – наукові консультанти. Щоб знову чого дурного не бовкнути, Софія заповзялася сидіти мовчки, та цікавість мордувала, і вона знову не стрималася. А чому Роман Нестерович запросив науковим консультантом Віктора Олексійовича? Марина Кирилівна все ж завідувачка кафедри. Витончена пані львівського виховання, не змінюючи доброзичливого виразу обличчя, так стосунула балакучу сусідку шляхетним ліктем під ребра, що неофітка в наукових справах вдавилася необачним словом. З ж усмішкою Монелізи, не відкриваючи рота, Вероніка Станіславівна прошипіла крізь зуби. Та замовкніть вже нарешті. Знайшли місце для таких запитань. Ще почує хтось. І Софія второпала, що не все так просто у нашому домі. Нарешті справа дійшла до голосування. Усі, і Марина Кирилівна, в тому числі, чемно підняли руки за. Десертанта, який з полегшенням покинув своє місце за трибуною і, увімкнувши невидимого моторчика з пропелером, літав по залу з одних обіймів в інші, вітали. Розпочалася друга, неофіційна та не менш урочиста і чітко регламентована частина захисту – «Бенкет». Посаду незмінного голови таких заходів на кафедрі займав доцент Зарицький. Виявилося, що цей серйозний, іншим Софія його ніколи не бачила чоловік, має хист з тим же незворушним виразом обличчя, що й в операційній, бавити компанію і доводити її своїми жартами до кольок кращих традиціях радянського кавену. Проте регламенту навіть при чарці тут чітко дотримувалися. Надавали слово усім відповідно до табелю про ранги – завідувачці, науковому консультанту, голові засідання, рецензентам. Словом, повторний захист тільки замість запитань побажання. От уже кожен розтікався мислію по древу, як умів. У декого там мисль, до уваги шановного панства мисль, це не думка, а білка. Стрибала з гілки на гілку швиденько і майрила руденьким хвостиком дотепно, Дехто вичавлював стандартні фрази, схожі не на мисль, а на бегемота у вітальні. Та загалом урочини просувалися гідно. Одне лише не те, що боляче вкололо, але дряпнуло Софію десь по краєчку свідомості. Чомусь Зарицький надто вже доземно і уклінно розпливався перед Микиташихою.